Net so 4 minuut oor 7 hier in Suid-Afrika Suid-Afrikaanse tyd 1904 En 57, 58 sekundes Maar nou ja, dit nou Suid-Afrikaanse tyd En ons weet, ons het luisteraars vanuit verskillende ander lande En ons tyd is nou nie die selfde nie Daarom moet ons maar elke keer sê, dit is nou Central African time Maar Waar jy ook al vandaan inskakel is baie welkom oor. Is ingeskakel hierby netradio SA. Netradio SA en ons webwerf vind jy by www.netradio SA.co.za En al die informatie rondom ons internetradio is daar op die webblad al die mense wat uitsaai, die omroepers, hulle name en soe bykie oor hulle geschiedenis, of net so soma net soe kort samenvatting, en dan die programme wat hulle uitsaai, en tye van uitsending, en ander brokies nieuws, maar dan vir my belangrik is die archief, waar een mens kan gaan kyk, na vorige programme wat al reeds uitgesaai is, om, dan op jou eie tyd te kan luister. Dit ook belangrijk vir mense in die buitenland, in ander lande wat nou nie in hierdie tyd zo in geval nie, dat hulle ook op hulle tyd by ons archief kan gaan inloer en luister of kan soms selfs dit aflaai en dan rustig op jou eie tyd luister Ek sal so blijf wees as jy vir jou vriendenkring kan vertel van ons radio Dit gaan net oor Godse woord vir my En die feit dat ons sy woord moet verkondig aan alle nasies So is die opdrag van ons Heer Jezus Toe hy gesê het, gaan die hele wereld in En verkondig die goeie nies, die evangelie, goeie nies aan al die nasies, aan al die nasies, want daar is maar net een naam, waar dier een mens gered kan word, en dit is die naam Jezus Christus. Je baie welkom hoor, waar jy ook al vanaan ingeskakeld het vanaan, ek hoop jy het een rustige plek, waar jy kan sit, en ontspan, so dat jy, alles kan vergeet, vir my belangrik om vir jy dit te sê, te kyk of jy nie jou voet een kan oplig nie en dalk jou haare losmaak as jy lang haare het en iemand dalk kruim jou voet een te vryf. Maar om alles te vergeet wat vandag gebeur het, miskien was daar klomp druk op jou gewees en jy onder druk moes werk en sekere goed moes taanmaak en afhandel met spertuie misschien het jou onaangename nies gehad en misschien in sekere argumente betrokke gewees of misschien het iemand net voor jou ingeruis, schil ek voor jou ingedraai of misschien het die robot nie mee gewerk nie of misschien is die kracht af Ach mense, daar is soe baie dinge wat ons deeldag mee bezig raak en ons bezig hou, dat ek wil vraag, jy moet dit alles probeer uitskakel nou uit jou denken uit en die makkelijkste gaan wees is om op God te concentreer en op my stem. Hy het vir ons reeds gesê, ons moet die dinge daar boe in die jimmel bedink en nie die dinge hier op die aarde neem. Die dinge hier op die aard is als tydelike dinge En ons bly hier en ons moet al van al die dinge kennis neem Maar kom ons bedink nou in hierdie tyd Bedink ons die dinge daar boe En kom ons vergeet een beetje Van al die dinge wat jy vandag nou bezig gehou het Kom ons staan ook saam met Henny Smith wat jy vir ons gaan syng Hy sê ek staan verbaas Oor die liefde Godse liefde wat hy vir ons het Dit is so, mens kan eindelijk maar net verbaas staan oor sy liefde. Ek staan verbaas oor die liefde van Jezus van Nazareth. Ek verson daar soos ek was ook liefde het Zonde en smaak Asof hy dit zelf verdien Hy stel Dit is ons geskakeld by Net Radio SA En ons saai uit ook in aliehansie of in samenwerking met FM Stereo So ons sê ook baie welkom aan die luisteraars van FM Stereo En ons gereelde luisteraars van Net Radio SA Ons praat vanavond Biggie oor ons geloof in God en dan specifiek oor ons geloofsbeleidings Nou, een van die oudste geloofsbeleidings waar ons beskik staan bekend as die apostoliese geloofsbeleidings en dat teert terug so na 100 jaar na Christus En dis vir die rede dat dit nogal redelijk baie gesag dra enige geloofsbeleid kan nooit gelijkgesteld word aan die bybel nie maar dit dra toch gesag omdat ons dit koppel aan ons kerkvaders as een mens die woord kan gebruik, jy kan maar een bykie gaan rondkyk en een bykie google oor church fathers daar was mense wat baie baie kennis gehad het en baie na baie kennis gehad het oor Jesus en oor wat hy gedoen het en oor die oorvertellings van die mense wat omgesien het, die apostels en ander mense so verder mense nou teruggaan in die geskiedenis en maar daar in die omgeving van 100 na Christus is die gesag van daar die geskrifte is hoog omdat ons dit hoog op prijs stel dat mense destijds dit te boek gestel het dit wat hulle ervaar het en ondervind het so jy moet maar so bykie gaan kyk na die kerkvaders wanneer ons by voorbeeld tekstkritiek beoefen namelijk om skrif met skrif te vergelijk en te kyk na die beste soort tekste omdat daar baie baie tekste is mense, daar is baie baie manuscripte, daar 5000 van hulle meer is dit en die mens moet tussen dit uitsorteren en weeg van die leesings daarvan en baie van die tekstkritisi gaan ook dan terug na die aanhallings van die aardsvaders Kom ons neem maar, maar een vir jou, soos Augustinus Wat dan nou skrifte aanhaal en dan dit vergelijk met ons eie teks wat ons nou het So, die apostoliese geloofsbeleidings Word nogal redelijk wereldwijd as gesaghebend aanvaar As een samenvatting, een beknopte samenvatting van ons geloof Nou mens moet alles wat jy doen maar in die skrif gefundeer kry Mens moet skrif he vir dit wat jy sê as ek nou sê dat die geloofsbeleiding is belangrik is waar kom ek nou daan Nou kom ek lees net vir jou hier in die vers 2 vers 8 Belangrike tekst Want uit genade is jylle gered Door die geloof En dit is nie uit jyself nie, dit is een gave van God Ek, Mens moet dit analyseer moet daar oor nadink Wat hier staan en staan Want uit genade is jylle gered door die geloof So ons word nie sonder geloof gered nie geloof speel een verskrikkelike belangrike rol dwars dier jou leven as kind van God. Daar die begrip geloof en dan die werkwoord om te glo. So bedink dit a bykie. Jeveesheers 2 vers 8 is een van die eerste skrifte wat ek geleer het as kind en onthou in die sondagskool het mens ons tekste gekry elke dag wanneer jy daar by die sondagskool is het hulle vir jou weer een nieuwe tekst gegeef wat jy volgende sondag dan nou moes ken en hy is so jammer dat die gebruik bezig is om uit te faceer uit die kerk maar ja kom ek lees dit weer, want uit genade is julle gered door die geloof ons sal kyk na elke van daar die ook in die, in die tekst, want daar is baie dinge wat in hier die tekst genoem word, eerstens die woord genade, en gered te wees, en geloof, en dis nie uit jouself nie, en dit is een gave van God, so jy kan sien in een tekst, is daar een hele klomp elementen, waarmee een mens nou moet rekening hou so dis die, die basis waarop ons werk en dan in Romeine ook een van die vroege tekste wat ek denk ek nog as kind moes geleer het in Romeine 10 vers 8 10 vers 9 Romeine 10 vers 9 Luister mooi daarna As jy met jou mond die Heere Jezus belei en met jou hart gloe dat God om die dood opgewek het sal jy gered word Kijk, vir ons gaan dit ons oor die zaligheid, nie waar nie? Anders vir wat rede is so mens nou 'n Christen wees Dit gaan oor die hierna maas, dit gaan oor die eeuwige lewe dit gaan oor die saligheid Dit gaan oor saam met God te wees tot in alle eeuwigheid Dit is die saligheid So mens kan kyk na die levens wat beskryf word vir ons in die Bijbel Van mense wat nie die saligheid beerwe het nie Wat hulle self in die verdoeming is bevind Ek moest nou self dink hoe daar die persoon wat sou wou gee om sy leven oor te hee om die oorloosie terug te draai en om sy of haar saak met God recht te kry voordat jy in die ewigheid jyself bevind nou daarom moet ons kyk hoe dit werk ons moet kyk en die mens moet aandag gee oor redding Saligheid, hoe word die mens gered? So in Romeine 10 vers 9 Stel dit by kategories As jy met jou mond Die Heere Jezus beleid Sien, dit is geloofsbeleidnis En met jou hart glo Dat God om die dood opgewek het Sal jy gered word So jy kan sien, hier is 2 gedeeltes van jou as mens wat hier een rol speel en dis eerstens jou mond en dan tweedens jou hart. So een mense geloof belei jy met jou mond. As jy met jou mond die Heere Jezus belei en met jou hart glo dat God om die doodheid opgewek het sal jy gered word. Nou kan nie met my saamstem dat hierdie een baie belangrike tekst is nie. Dan sal jy gered word. As jy met jou mond, die jyre Jezus belaai, met jou hart, glo dat God om die doodheid opgewek het, dan sal jy gered word. Dan sal jy gered word. Nou kom sal ons dan nie baie en alkeerig aandag gee aan so'n tekst nie. Ek is overtuigd dat jy met my saamstem. So ons geloofsbeleidenis is vir ons verskrikkelijk belangrijk. En as een mens jou geloof beleid, dan moet jy dit so, op so'n manier kan doen, dat dit omvattend is, dit moet omvattend genoeg wees, dat het die kern van wat jy geloof saamvat maar dit moet ook so kernachtig moend wees so dat jy dit kan onthou sê die kan nou nie een boek vat en in een boek jou geloofsbeleid jou beleidings van jou geloof schryf wat jy nou paar uur gaan neem om te lees dit is ook om een maar kort en bondig as moendlik sê wat ons geloof. Wat is die inhoud van ons geloof? Nou kom ons kyk dan, en ons sal nou nie ver kom, ek kom ek sê nou vir jou by my le boek, ek dink nie hy le hier, ek dink hy le in die kamer waar ek bezig was, oor jou geloofsbeleidings, en net oor die geloofsbeleidings, is daar een boek geskryf, die er een baie, baie, baie, baie, baie briljante theoloog, Karel Bart as ek so opkyk na nou, een van die boekrake daar is hy, hele klompie volumes daar 1, 2, 3, 4, 5, 6 en is man het 6 volumes uit seker omtrend 20 volumes wat hy geskryf het en dis die hele levenstaak en oor somme net 1 woord in die skrif kan mense boeken volskryf en bibliotheke volskryf. Omdat Godse woord so rijk is, en ons woordeskat so beperk is, vat het ons betekend hier maar langkom, net iets sinvols te kan sê, soos byvoorbeeld die feit dat ek gloe. Wat bedoel ek nou eindelijk daarby? Nou goed, kom ons kyk na hier die eerste gedeelte van die apostoliese geloosbeleidings waarin daar staan. Ek glo in God die Vader. Nou kom ons neem net dit. Ek glo in God die Vader. Sonder dat ons nou verder daar op uitbreid. Nee, daar die eerste gedeelte van daar die syn. Ek glo in God die Vader. Nou heel eerstens, kan jy sien die klem le op die ek. Ek, glo Want, dit gaan nie help om te sê ons glo nie. Want dit is helemaal een subjektieve situasie tussen my en God. Tussen my en die eeuwigheid. Tussen my en die zaligheid dis ek wat moet gloe, en ek kan nie namens iemand gloe nie, so dis elkeen van ons, wat nou luister, moet dit self kan sê, se. ek gloe, en dan is die tweede woorkie, waarin ons moet aandag skenk, is gloe, So het is heel eerstens subjektief, dus ek kan nie namens iemand anders geloof nie, of iemand anders kan nie namens my glo nie, dit werk nie dood gewoon nie so nie. Dis ek wat moet geloof, want ek word dan nou gered door my geloof. Nie door iemand anders in geloof nie, word gered door jou geloof. Ek word gered door my geloof. Nou die woord glo nou, dis nou die werkwoord, dis nou wat ek en jy moet doen. Nou dis baie makklik om dit te sê, dis makklik om te sê ek glo, dis net so makklik soos om te sê ek het lief. Dis makklik, nie waar, ek moet doen, mense kan ons net die mond oopmaken, sê jy dit nou? Maar, wat is die inhoud van dit wat jy probeer oordra? Dit vir jou, dink ek verleer keer het ons gepraat oor, oor juist die vraag wat Jezus aan Petrus gestel het, of hy om lief het. maar Jezus het een specifieke bepaalde woord daar gebruik, en omdat ons in Afrikaans en Engels het ons noem net love, maar in die Grieks is daar drie verskillende woorde, en die een woord wat Jezus daar gebruik het, agapa, ook beteken Goddelike liefde, dit is een specifieke soort liefde, dit is een liefde wat sonder voorwaardes daar is. En dit is sywer, is nie bybedoelings daarby nie, daar is nie versteekte agendas in goed nie. En dit is een ge hy omgee liefde. Maar Petrus kon nie daar op antwoord positief antwoord nie, hy het teruggeval na ander woord soos Fileo. So weer jans, liefde kan een mens beskryf en somme nou sekere kwaliteite aan iets toedig, maar eindelijk is dit de daad. Liefde, soos die bybel dit vir ons leer, bestaan uit die vruchte wat jy dra. En vruchte wat een mens dra, is wat jy doen. Is nie dit wat jy sê nie, is wat jy doen. Een mens kan voorgeef, maar het gaan oor wat jy uiteindelik doel in die kwaliteit, dan daarvan net so nou met gloe. Nou wanneer kan een mens sê ek geloo? Kiek, een mens kan ons die geloofsbeleidings uit jou kop uit leer, jy kan om vir jou kind ook leer, jy kan hier die geloofsbeleidings vir een papagaai leer, om dit op te sê. Ek weet nou nie hoe ver hy gaan kom nie, en hoe lang hy gaan neem nie, maar uiteindelik sal hy daak een paar van daar die versies kan opse. So kom ons sê ons leer nou papagaai, ons vat om dat hy nou jy so sit En ons sê nou oor oor vir hom, ek glo in God die Vader, ek glo in God die Vader Ek weet nie hoe lang een gemiddelde papagaai nou vat om dit te kan leer nie, maar uiteindelik gaan hy dit nou vir jou sê En wanneer hy dit nou gesê het, betekent dit nou dat hy glo Misschien sal jy sê, wel, dit is nou as vreemde voorbeeld wat ek hier gebruik Wel, jy kan dit nou ook maar leer vir een kind Van wanneer jy kan begin praat Jy kom ons ruimpies leer Ek onthoud dan nou nog My Afrikaanse leesboek van graad 1 Of sub A Want hy dat tyd het, ons nie graad gehad nie, ons het een SIP standaard A gehad, SIP SIP A Daar had ons SIS en DAAN boek gehad SIS en DAAN En baie van dit wat daar in daarie boek leesboek staan, die ken ek nou nog As een gedeelte Kiet en Boef van SIS en DAAN Rai nou waar die wind een gaan In die boot is daar een gat Nou word sy sy voete nat, Skep gauw, skep gauw, Met die bak ons val om, Maar dit is vlak. Jy, jy kan goed dat jy kop uit leer, maar dit beteken, Was nou nie, nie dat jy dit glo, nie. So wat is dan nou, Die aard, En die eiendomlikheid, van hierdie woord en hierdie begrip glo, binne in die context van die christelike geloof. Maar nie sommer net sekulair die woord gebruik nie, maar binne die context van ons christelike geloof. En so, dit is baie diepsinnig, hoor. Die oomblik wanneer jy dit kan sê, ek glo en jy bedoel dit en dis ek ek glo in God dan moet jy weet daar het iets met jou bonatuurliks met jou gebeur voordat jy dit kan doen want die persoon wat kan sê ek glo in God en dit bedoel binnen die context van die bybel so n persoon is uit God geboore anders sal jy dit nie kan doen nie anders sal jy nie kan sê ek glo in God en dan nog verder gaan om te sê wie hier die God is en wie jy glo nie Vader, Seon en Heilige Geest, God er enig En vir die rede het Jezus met die man gestaan en praat met die naam van Nicodemus oor die koninkryk. Want mense die geloofstaal is die taal van die koninkryk. Die wereld gebruik ook hier die woorde. Baie van die woorde wat ons binnen die koninkryk gebruik word ook sekulair in die wereld gebeesig. Mense praat ook en gebruik ook hier die woorde. Hulle gebruik die woord liefde, hulle praat van glo en so meer. Maar dis nie wat ons binnen in die christelike geloof bedoel wat die wereld bedoel nie. Voor ons is dit een helemaal een ander tegeloof Situasie, dit is een lewe Dit is een manier van lewe Om te gloe, beteken dat ek Een ontmoeting gehad het En steeds in een verhouding staan met God Drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees Geloof spreek van een verhouding geloofspreek van een ontmoeting met God 3 enig. En kom ons denk aan geboorte, want Jezus het met Nicodemus nou gepraat oor weder geboorte en oor die koninkryk. En Nicodemus het nie mooi verstaan die Jezus met hom praat nie, want hy vraat hoe vir die Heere of een mens nou weer een keer in die skoot van jou moeder moet ingaan en geboren word, kom ons denk net aan wat Jezus hier antwoord hy sê in die vijfde vers as iemand nie geboren word uit water en gees nie kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie, en dan verduidelik Jezus dit, hy sê want Wat uit die vlees geboore is, is vlees En wat uit die gees geboore is, is gees Dan kom ons denk aan een vleeslike geboorte Een fysische geboorte Nou alle moeders wat nou al geboorte geskenk het Aan een kind, aan een baba Weet nou precies wat gebeur Hulle my nie nodig om hulle in te licht daar oor nie as dit nou een natuurlijke geboorte was nie en kom ons kyk nou na die geboorteproces daar kyk bykie daar van naderby wanneer die baba nou daar geboore word wat er wat er aandeel het die baba nou in die geboorte Wat doen die baba om geboore te kan word? Is dit die ba, die, die baba wat geboore word of is dit die moeder wat geboorte skenk? So denk bykie daar aan saam met my. Denk maar so my net so bykie daar. As ons die begrip dan nou gaan gebruik, dat het is die moeder wat in daar die baringsproces geboorte skink. Dis moos hoe ons, dit, hoe ons praat, ons praat moos so nie waar. Nou wat sê ons dan eindelijk? Dan sê ons moos nie dat die baba hier een aandeel het nie. Want met wie word daar die hele gepraat Terwyl jy die geboorteproces daar bezig is om plaas te vind. Jy staan in een dokter en sê nou maar een vroedvrouw en verpleegsters en wie ook al. Met wie praat hulle? Denk jy hulle praat met die kind of sal hulle met die moeder praat? Sal help om die baba te praat? Nee, dit sal net help om met die moeder te praat, want jy sal ook die hele tyd sê, as jy daar sal, sal teenwoordig wees. Dit is een voordeerende communicatie met die moeder. soos hy skink geboorte nou kom sal jy herre ons nou aan sulke goed blootstel en dan die wedergeboorte daarmee vergelijk as dit nie met mekaar vergelijk kan word nie dan sal so jesus ons onverantwoordelik gewees het om daar die beelde te gebruik en hulle saam met mekaar te gebruik want ons brein koppel het ons nou onmiddellik aan mekaar die geboorte, die natuurlijke geboorte wat daar plaas vind, dit is een geskenk, want dit ons gebruikt dit maar so, ons sê die ma, die moeder, skenk geboorte, en soms, skenk die moeder, en betaal so die prijs dat sy haar leven ook gee in die proces kan jy sien hoe, hoe na by dit kom aan God in ons wedergeboorte en ons ondervinding om te kan sê ek glo mense dit diep baie, baie diep. Om te kan sê ek gloe, is omdat jy uit God geboore is. En nou praat jy eindelijk Godse taal. Jy praat die taal van die Himmel. Jy praat die waarheid. En dit is alles uit God uit hom geboore, dit is geskenk. Geloof is een geskenk van God. So daarom moet my wedergeboorte ons ook een geskenk wees. Wonderlik, nie? As een mens een begin dieper kyk en na dinge dan dan word die mens in een sekere sin een bykie stil. Want dan is jy in diepe nadenke oor dit wat met jou gebeur het, wat een groot wonder het met jou plaasgevind. Eerstens die groot wonder van jou natuurlijke geboorte, dis net ook net een groot wonderwerp, maar nou om uit God geboore te wees, om een geestelike geboorte te ondergaan, dan is dit nou geskenk van God, God skenk daar die geboorte. Daarom is hy my vader en daarom kan ons sê Abba. Die woordkie Abba is nou een Hebrauwse woord, maar dis min of meer in die Arameese dialect daarvan, die dialect met Jezus ook gepraat het, al die mense van die platteland, soos die vissersdorpies, daar waar Jezus en Galilea sy disciples gekry het. Daar het die woordkie Abba die betekenis van Papa. En dit is rechtige, intieme woord om dit te noem. Een mens kan moest jou ma, ma noem, of jy kan na mama noem, of mamie noem. Jy het, het soms een bykie te doen met die afstand of die nabijheid van daar die persoene. Afhangende nou weer, ek kan nie die reels toepas, wat nie van toepassings op elke mens nie. Het is maar een algemeene reel. Hoe nader daar die verhouding is, hoe meer sal daar die troetelnaam begin word, om te sê, Mami, of Mama, of Papa. En dis graag die verhouding, wat God met ons wil hee. Hy wil hee, ons moet om as pa, anspreek. Nou ek weet, ons het nou die woord Vader, ons Vader, wat in die hemel is. Maar mense dit, dis maar net dialekte nee omdaan nou nie, dis maar net dialekverskil, Hebrews en Aramees verskil van mekaar, as een mens Hebrews leer, as jy dit nou as universiteitsvak sou neem, dan sal jy in jou eerste jaar, eerste jaarse grammatika deurwerk, in die tweede jaar gaan jy nie die grammatika amper helemaal klaarkryp, en in jou derde jaar, word het gedeel met die laaste gedeelte van die Hebreeuwse grammatica en dan die eerste gedeelte van die Arameese grammatica. Want, daar is nie veel wat jy moet bijleer as jy het laat die Hebreeuwse kende. So dit leg maar daar op die tweede helfte van die laaste jaar, van jou derde jaar, as jy nou een graad het of een graad bestudeer vir Hebreeuwse of Grieks. so die verhouding wat ek met, met God die Vader het is om dat ek verstaan dat ek uit hom geboore is en dat hy my geestelike pa is en is vir die reden dat Jezus dit so nou kerig moes verduidelik het aan, aan Nicodemus as so net weer daar kan teruggaan Wat uit die vlees gebore is, is vlees En wat uit die gees gebore is, is gees Nou, as jy nou die ou Afrikaanse vertaling by jou het En jy lees daar die vers, Johannes 3 vers 6 En die tweede gedeelte van daar die zesde vers wat sê En wat uit die gees gebore is, is gees Dan sê die woord gees is daar in hoofletters geskryf, alhoewel dit nou nie in die Griekse teks in hoofletters is nie, is dit die interpretatie wat ons hier uit afleid, is dat jy uit God gebore is, want die Bijbel sê God is gees. Ja, ons het drie persoene in die goddelike drie eenheid, Vader, Seen en Heilige Gees, maar dit gees. God is Gees. en as ek uit God geboore is, dan is dit die geestelike geboorte en dan kan ek die ons vader bid ons vader wat in die hemel is, my vader, my vapa, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word en so meer, so geloof is dus een subjektieve zaak Daarom is het ek, ek glo in God en een boonatuurlijke wees En dit kan nie maar net daarby blij om te sê dat dit is een, een boonatuurlijke wees nie Voor ons in die apostoliese geloosbeleidings gaan dit oor God drie enig Vader, Seun en Heilige Gees En daarom is daar die eerste paar Woorkies van daar die eerste sin is Ek glo in God die Vader So dit is nie maar net die Godheid nie Maar die Godheid waarin ek glo is my pa Ek is uit hom geboore Dit nie wonderlik nie. Hierdie is familiebande wat hier gesmeer word tussen my en God. God is die skipper. Ek is sy kind, ek is werkelijk waar. Sy kind, ek, dis nie maar sommer net die woord wat ek gebruik nie. Dis nie net as a klischee wat ek gebruik nie. Dis nie maar sommer net soos a papagaai goed sê nie. Dis omdat ek van oordeel is, van oortuiging is, dat ek dit glo, dat ek is uit God drie enig, die skipper, wat uit die niks die hele ganse, heel al in ansijn geroep het, en alles nou nog so in stand hou dier sy woord, ek is uit hom geboor, ek is werkelijk waar sy kind, of ek nou sy beste kind is of nie, dis nou nie ter sake nie, die feit is ek is sy kind, wonderlik, nee net om dit te kan sê, ek glo in God die Vader kom ons luister net terwijl jy so bykie oordink na jou niemand die vir ons een snit gaan sê, I burn for you. Dank a bieke oor sy woorde. I have walked this earth with broken feet my love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 Ek het in geskakel by net Radio SA en luister hy na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanaf Irene, stad van vrede hier in Pretoria, Zuid-Afrika en ons praat so n bykie oor ons geloof en ons geloofsbeleidings. Wat beteken dit nou? Wat bedoel ons nou eindig as ons sê ek glo in God die Vader? Ek kan nogal onthou van baie vroeg, my kinder daar. Ek kan my goed onthou, goeie, baie goed wat het gebeur het, en ek het baie keer later vir my ouwe boetes en sisters goed gevra wat het gebeur het, want en dan was het net soke flitse, goed wat ek kan onthou van baie vroeg. En dan kon hulle my nou invul en meer die dierter daar oorgeef was nogal lekker om dan daar die detail so by iemand te hoor, en dan vul die persoon die hele tong gaten daar in, wat jy nou nie mooi verstaan het nie, of mooi kan onthou het nie, want, is nou maar stikke en vlitser. nadat nou, dit het baie lang gevaat, voor ek begin dink het oor my geboorte. Ek was my hier op die aarde, en ek het myself hier ontdek, tlim met die boom rond en ek moet school te gaan en moet huiswerk doen en ek moet Afrikaanse taal leer en so meer en leer om somme te maak en soos wat die mens nog bieke groter word begin jy later dan te wonder, nou waar kom jy nou vandaan kiek jy na die mens en jy kiek na jouself en dan begin daar in een skierigheid te ontwikkel by een mens, nie waar en ek kan die eerste keer toe ek nou een meriese boek opgemaak het wat gewoon ook altijd so half gebeur is, dat die kinders dit nou nie sien nie, en jy begin daar om te kyk en, en jy sien wat is geboorte het ek dink, wow jy, dit met my gebeur nou mense dit is precies die selfde, dit is ook een wow oomblik om te besef dat ek en jy uit God geboore is mense, dit is baie meer wau wow as een fysische natuurlijke geboorte dat ek werkelijk waar uit God geboore is en ek is werkelijk waar sy kind moet nou te veel aandag geen of jy een goeie kind is of jy nou nie een goeie kind is nie, dit gaan, gaan oor die feit, jy is een kind jy is een kind van God Anders zou so jy nie nou eers geluister het nie, zou so nie hier tyd afgestaan het om te luister nie. Het net omdat jy uit God gebore is. En het is wonderwerk, het absolute wonderwerk. Net om hier die woorde te kan uiteren te sê, Ek glo in God die Vader, net dit al klaar. is een absolute, absolute wonderwerk dat ek en jy dit kan sê. Denk jy nie so nie? En ek denk so, denk dit is een groot wonder dat ek een voorrecht. En daarmee gaan ek jy nou groet hier vanuit Airene, in Pretoria, Suid-Afrika, en mag jy een mooie aandrus verder ondervind, en dan sien ek jy dan D.V. morgen. En die sieninge van die Heere is met jou. Shalom.